18. fejezet Sir Nigelnek igaza volt. Csütörtökre kiderült, hogy a kompjuterek képtelenek kimutatni bármiféle rendszert azokkal a kereti blobból érkező utasokkal kapcsolatban. Bárhonnan indultak is, akik többször is beléptek Nagy-Britanniába az előző 40 napban. És nem volt rendszer a nemzetiséget illetően, vagy a személyeket illetően sem az elmúlt 40 napban a keleti blogból érkezetteknél. Előkerült néhány így vagy úgy szabálytalan útlevél, de csak az amúgy is megengedett mennyiségben. Mindegyiket ellenőrizték, a tulajdonost megmotozták, de az eredmény még mindig nulla volt. Fölbukkant három körözött személy útlevele is, kettőjüket korábban kiutasították az országból, mégis megpróbáltak visszatérni. A harmadik amerikai volt, alvilági figura, akinek a szerencséjátékokban és a kábítószerkereskedelemben volt érdekeltsége. Ezt a hármat is megmotozták, miért földették volna őket a visszafelé gépre, ám annak semmi nyoma nem bukkant elő, hogy Moszkvának dolgoztak volna. Ha a nyugati blok állampolgárait használják, vagy a helyszínen működő illegálisokat, akiknek kifogástalan nyugati dokumentumaik vannak, soha nem találom meg őket, gondolta Preston. Sir Nigel ismét felhasználta a Sir Bernard Hemmingshez fűződő régi barátságát, hogy biztosítsa az ötös együttműködését. Okon van föltételezni, hogy a központ az elkövetkező hetekben egy igen fontos illegális küld országunkba mondta. Az a vaj, Bernard, hogy nem tudom ki az, nincs róla személy leírásom, és nem tudom, hogy hol lép be az országba. Mégis nagyon örülnék, hogyha a belépő pontokon levő emberei tudnának segíteni. Ször Bernárd a kérést feladatulatta az ötösnek, az állami szervek pedig, a Vám, az útlevél ellenőrzés, a különleges ügyosztály és a kikötői rendőrség megígérték, hogy a szokásosnál jobban nyitva tartják a szemüket és jelzik, ha egy külföldi át akar csúszni az ellenőrzésen, vagy ha valami megmagyarázhatatlan rendeltetésű tárgyat találnak a csomagjában. A magyarázat hihető volt, és még Brian Harker Smith sem hozta összefüggésbe John Prestonnak a porónium korongról szóló jelentésével, amely még mindig hevert az íróasztalán, mert nem tudta eldönteni, hogy mit csináljon vele. A lakókocsi május 1-én érkezett. Nyugat-német rendszáma volt, és a Calé Dover komp hozta. Tulajdonosa és sofőrje, akinek a papírai tökéletesen rendben voltak, Bizonyos Helmut Dorn volt, és vele voltak a felesége, Liza, valamint két kisgyermeke, az öt éves Lenhajú Úve, meg a hét éves Brigitte is. Miután átestek az vizsgálaton, az autó a nincs semmi elvámmalni valót jelentő zöld folyosó felé indult, ám az egyik ott várakozó tiszt intett neki, hogy álljon meg. A vám tiszt ismét megvizsgálta a papírokat, majd bele akart nézni hátul is a kocsiba. Herr Dorn beleegyezett. A két gyerek játszott éppen a lakótérben, ám az egyenruhás vámos láttán abba hagyták a játékot. A vám tiszt biccentett nekik és rájuk mosolygott, a kicsik kacagtak. A vámos körülnézett a tiszta és rendezett belső térben, aztán nyitogatni kezdte a szekrényeket. Ha Herr Nord ideges volt, hát nagyon jól titkolta. A legtöbb szekrényben olyan holmit voltak, amineket egy normális család magával bíz, ha kempingezni indul. A vámtiszt fölnyitotta a padokat is, amelyek alatt további tárolórekeszek voltak. Az egyik szemlátomást a gyerekek játékainak biztosított helyet. Két baba volt benne egy mackó, és több puha gumilabda, telefestve ragyogó színű nagy pöttyökkel. A kislány leküzdette félénkségét, benyújt a tárolóba, és kivette az egyik babát. Izgatottan magyarázott valamit németül a vámtisztnek. Az nem értette, de bordintott és mosolygott. Nagyon szép kicsim mondta. Aztán Herr Dornhoz fordult és kilépett a kocsi hátsó ajtaján. Rendben van, uram, élvezék nálunk a nyaralást. A kempingautó a karaván többi kocsijával együtt kigördült a vámcsarnokból, a Dover felé vezető útra, aztán a kocsik ráhajtottak a Kent megye többi városába és a Londonba vívő autópályákra. Godzáj a feleségének Dorn. Az asszony olvasta a térképet, de eléggé egyszerű volt. A Londonban vezető M20-as főútvonalat olyan világosan jelölték, hogy el sem lehetett éveszteni. Dorn többször is az órájára nézett. Egy kicsit késésben volt, de azt az utasítást kapta, hogy semmilyen körülmények között ne hagyson gyorsabban a megengedetnél. Megtalálták Csáring falut, amely a főutvonal egyik oldalán feküdt, és éppen ilyen könnyen megtalálták a tőle éjszakra, balra elhelyezkedő, boldog étkező nevű csártát. Dorn bekanyarodott a parkolóba és megállt. Liza Dorn a kocsiból a csárdába vezette a gyerekeket egy üdítőre. Dorn az utasításoknak megfelelően fölnyitotta a motorház tetejét, és úgy tett, mint aki szerel. Néhány másodperc múlva megérezte, hogy áll mellette valaki, és fölnézett. Fiatal angol férfi áltott, fekete bőr motoros öltözékben. Valami baj van, kérdezte az angol. Azt hiszem, a karburátor, mondta Dorn. Nem, szerintem az erosztó mondta komoran a motoros. Egyébként késett. Sajnálom, a kom tehet róla, meg a vámvizsgálat. A csomag hátulva. van. A kocsi lakóterében a motoros, a Jacky-e -e előhúzott egy vászonzsákot, miközben dorn nyövve és erőködve kiemelte az egyik labdát a gyerekek játékai közül. Csupán öt hüvelyk volt az átmérője, ám a súlya valamivel több, mint húsz kilogram. Elvégre a tiszta uránium-235 kétszer olyan nehéz, mint az ólom. Miközben a zsákot a motorjához vitte, Valerij Petrovskynak ugyancsak szüksége volt az erejére, hogy úgy vigye, mintha nem lenne benne semmi. Semmi említésre méltó. De úgy sem vette észre senki. Don lecsukta a motorház tetőt, és bement a csárdába a családja után. A pár terhével az ülés mögötti csomagtartóban elszágultott London, a Dartford alagút és Száffolk felé. A hatodik futár teljesítette küldetését. Május negyedikére Preston rájött, hogy zsák utcába jutott. Eltelt három hét, és vadászatának még mindig nem volt más eredménye, mint az az egyetlen polónium korong, amely véletlenül került a kezébe. Tudta, hogy lehetetlen megmozni minden egyes utast, aki Nagy-Britanniába érkezik. Csak annyit kérhetett, hogy jobban figyeljenek oda minden a kereti blokkból érkező szemére, és hogy rögtön riasszák, ha gyanús útlevelet találnak. Volt még egy, egy utolsó lehetőség. Az áldermasztori nukleáris szakértők jelentése szerint még a legkezdetlegesebb nukleáris bombának is van három olyan darabja, amelyek nagyon nehezek. Az egyik egy tiszta uránium-235 darab, a másik a folytás, amely gömb vagy henger alakú és nagy szakító-szilárdságú keményített acélból készül, amely legalább egy hüvelyk vastag. A harmadik egy ugyancsak keményített acélból és egy hüvelyk vastag fémből készült acélcső, amely legalább 18 hüvelyk hosszú és 30 pontot nyom. Preston arra gondolt, hogy legalább ezt a három alkatrészt gépjárművel kell behozni az országba, és kérte, hogy fokozott figyelemmel nézzenek át minden külföldi kocsit, és keresenek gömb vagy cső alakú, szokatlanul lehéz tárgyakat. Tudta, hogy a feladat igen nehéz. Naponta áradtak ki és be motorkerékpárok, autók, teherkocsik, pótkocsis járművek és kamionok. Ha csupán a kereskedelmi forgalomban közlekedő, minden egyes járművet átvizsgáltak volna, az is leállította volna az egész országot. Valóban tűt keresett a szénak az alban, és még mágnesesen volt. A feszültség kezdett meglátszani George Berenzonon. A felesége elhagyta, és visszautazott fivére vidéki hastélyába. Berenzon tizenkétszer ült le a minisztérium csapatával, és azonosított előttük minden egyes dokumentumot, amelyet valaha is eljutatott jánmaré Azt is tudta, hogy figyelik, és ettől sem került jobb ideg állapotba. Ahogyan attól sem, hogy naponta be kellett járni a minisztériumba, ahol az administratív államtitkár, ször Peregrin Jones tudott az árulásáról. A végső feszültséget pedig az okozta, hogy továbbra is el kellett juttatnia látszólag a minisztériumból lopott anyagokat máré aki ezeket tovább küldte Moszkvába. A személyes találkozást kerülte e Máréval, amióta tudta, hogy ez dél-afrikai szovjet ügynek. Ám el kellett olvasnia a Máré segítségével Moszkvába küldött anyagokat arra az esetre, ha már én fölhívná, mert tisztázni kell valamit egy, már elküldött anyaggal kapcsolatba. Valahányszor a továbbításra szánt papírokat olvasta, gondolatban kalapot emelt a hamisító előtt. Minden ilyen irat olyan valós anyagon alapult, amelyeket szintén ismert, ám volt benne egy éppen csak árnyalatni változtatás, amely nem is kell egy gyanút. Az összesített eredmény azonban az volt, hogy a dokumentumok teljesen hamis képet nyújtottak Nagy-Britannia és a NATO erejéről és felkészültségéről. Szerdán, május 6-án hét iratot kapott és olvasott el, amelyek olyan határozatokról, javaslatokról, tájékoztatókról és kérésekről szóltak, amelyeknek az előző két hétben kellett eljutniuk az íróasztalára. Mindegyiken rajta volt a szigorúan titkos vagy kozmikus jelzés, és az egyiktől fölszaladt a szemöldöke. Még aznap délután elvitte az iratokat a benotti fajlatozóba, és 24 órával később jött a kódolt telefonhívás, hogy a dokumentumok rendben megérkeztek. Azon a vasárnapon, május 10-én, a Cserihész Klózon levő ház hálószobájának magányában Valerij Petrovszky nagy hatásfokú hordozható rádiója fölé hajolt, és hallgatta a morzajerek áradatát, amelyek a moszkvai rádió számára kielőtt hullámhasszán jöttek. Az ő készüléke leadni nem tudott. Moszkva soha nem engedte, hogy fontos illegálisai maguk adják le az üzeneteiket, hiszen a brit és az amerikai iránybemérő készülékek túlságosan jók voltak. Petrovszkynak tehát egy nagy braun rádiója volt, amely bármely jobb rádióüzletben megvásárolható, és fogni tudja a világ szinte összes csatornáját. Petrovski feszült volt. Már egy hónapja történt, hogy igénybe vette a poplár adót, hogy értesítse Moszkvát, egyik futárját a szállítmányal együtt elveszítette, küldjenek pótlást. Amikor éppen nem volt motoros úton, hol reggel, hol este várta a választ, de eddig nem jött. Tíz után tíz perccel azon az estén meghallotta a saját hívójelét. A jegyzett füzet is a szeruza kéznél volt. Kis szünet után jött az üzenet. A betűket morzéból egyenesen angolba tette át, kibokozhatatlan számok halmazza az eredmény. A németek, a britek és az amerikaiak legalább ugyanezeket a betűket vetik papírra, különböző megfigyelő pontjaikon. Amikor az adás véget ért, kikapcsolta a készüléket, az öltöző osztalára tette, kiválasztotta a megfelelő egyszerhasználatos kódot és hozzanáltott az üzenet megfejtéséhez. 15 perc alatt megvolt vele. Tűzmadár 10 helyettesíti 2-t TT. Ezt háromszor megismételték. Tudta, mi az a T találkozó. Olyan ritka randegú volt, amelyre csak akkor kerülhetett sor, ha a helyzet megkívánta, mint például most és egy repülőtéri szálloda volt a helyszín. Jobban szerette az útmenti kávézókat vagy a vasútállomásokat, de tudta, hogy bár rajta áll vagy bukik a művelet, vannak futárok, akik szakmai okok miatt csupán néhány órát tölthetnek Londonban, és nem magyhatják el a várost. Volt egy másik probléma is. A tízes futárt két másik találkozó közé tették be, veszélyesen közel a hetes futárral való találkozóhoz. A tízessel reggelinél kell találkoznia a posthausban a híró repülőtéren, a helytes egy szálloda parkolójában fogja várni, Colchester közelében 11-kor. Igyekeznie kell majd. Kedden, május 12-én este, még későn is égett a lámpa a Downing Street 10-ben, a brit miniszterelnök hivatalában és rezidenciáján. Mrs. Margaret Thatcher stratégiai értekezletre hívta össze legközelebbi tanácsadóit és a belső kabinet tagjait. A napi egyetlen kérdés szerepelt, a közelgő általános választások, a döntéshozatal és az időzítés. Mint rendesen, most is rögtön közölte a saját elképzelését. Úgy vélte, jól teszi, ha már is belevág, noha az alkotmány értelmében 1988. júniusáig lehet kormányoznia. Többen nyomban kételkedni kezdtek, okos dolog-e ilyen korán választást tartani, bár korábbi tapasztalataik alapján tudhatták, hogy ezzel nem jutnak messzire. Ha a brit miniszterelnök asszony valamit a fejébe vett, nagyon komoly érvekkel lehetett csak lebeszélni róla. Ebben a kérdésben szemlátomást a statisztikák is nekiadtak igazat. A konzervatív párt elnöke fejből tudta az összes közvélemény kutatási eredményeket. Rámutatott, hogy a liberális szociáldemokrata szövetség még mindig a szavazatok mintegy 20%-át élvezi. Ez azt jelenti, hogy Nagy-Britanniában, ahol nincs kétfordulós választás, mint a franciáknál, vagy arányos képviselet, mint az íreknél, a nyertes mindent visz rendszer a szövetségnek mint egy 15-20 mandátumot biztosít. A 17 észak-írországi képviselőből 12 különböző szakszervezeti aktivista lesz, aki támogatni fogja a konzervatívokat a parlamentben, öt pedig nacionalista, aki bolykottálni fogja Londont, vagy a kemény baloldalra szavaz. Így maradt 613 körzet, ahol a hagyományos konzervatív munkáspárti küzdelemre lehet számítani. A tiszta többséghez Mrs. thatcher 325 képviselői szabadatra van szüksége. A közvéleménykutatások azt is kimutatták, folytatta a pártelnök, hogy a munkáspárt csupán 4%-kal marad le a konzervatívtól. 1983. június óta a munkáspárt... Az egység, a mérsékeltség és a tolerancia ugyanannak kialakított képével, teljes 10 százalékkal tört előre. A kemény baloldal szinte néma. Az őrült baloldal megtagadta korábbi nézeteit, a kiáltvány megszelídült, és az árnyék kormánynak az utóbbi évben a televízióban szereplő tagjai szinte kivétel nélkül a centristák közül kerülnek ki. A brit közvélemény szinte teljesen visszanyerte bizalmát a munkáspártban, mint a kormányzásra alkalmas alternatív szervezetben. Az elnök elmagyarázta az őt ünnepélyes csendben hallgató kollégáinak, hogy a konzervatívok fölénye 2%-kal kevesebb, mint fél évvel korábban, és 1%-kal kisebb, mint három hónapja. A tendencia világos. Ugyanerre a tendenciáról tettek jelentést a választók vezetben működő pártszervezetek is. A gazdasági mutatók szerint, bár a gazdaság élet pillanatnyának virágzik, az időremek és az éjszaknak hála a munkanélküliek száma csökkent, őszre a közszolgálatban dolgozók bérsztrájkai várhatók. Ha pedig ezek komiszak lesznek, akkor a konzervatívok népszerűsége télen hirtelen zuhanni fog, és úgy is maradt tavaszig. Éjfélre valamennyien megegyeztek abban, hogy vagy 1987 nyara lenne alkalmas, vagy semmiképpen sem korábban, mint 1988. júniusában őszi vagy koratavaszi választásokról szó sem lehet. A hajnali órákra a miniszterelnök asszony meggyőzte kormányát. Csupán egyetlen kérdésben volt szenvedélyes vita, hogy milyen hosszú legyen a választási kampány. Nagy Britanniában az általános választásokat a hagyományok szerint csütörtökön tartják négy hetes kampány után. Ritka, de az alkotmány nem tiltja, hogy a kampány három hetes legyen. A miniszterelnök asszony ösztöne azt súkta, hogy a kampánynak három hetesnek kell lennie, hogy a választásokra váratlanul kerüljön sor, az ellenzék ne tudjon felkészülni. Végül megegyeztek. A miniszterelnök asszony csütörtökre május 28-ára kér kihallgatást a királynőtől, és kéri a parlament feloszlatását. A hagyományoknak megfelelően ezután visszatér a Downing Streetre, hogy nyomban nyilatkozatot tegyen. Ettől a pillanattól kezdődik a választási kampány. A szavazás napja pedig csütörtök, június 18-a. Még a miniszterek még aludtak pirkadat előtt, a nagy BMW London felé tartott észak keretről. Petrovski oda a Post House Hotelhoz, a Hitló repülőtéren, leparkolt, elakatolta a motort, és bukós isakját vetette a nyereg mögötti csomagtartóba. Levette fekete bőrcsekijét és cipzárral oldalt záró nadrágját. A bőrnadrág alatt közönséges szürke fronelnadrág volt rajta, egy kicsit gyűrött, de tűrhető állapotban. Csizmáját az egyik oldalsó csomagtartóba tette, ahonnan egy pár cipőt vett elő. A bőrruha a másik oldalsó csomagtartóba került, ahonnan egy jelektelent vídzakó és egy sárgásbarna esőkabát került elő. Amikor ott a motort és besétált a szálló erőcsarnokába, csupán közönséges ember volt, közönséges esőköpenyben. Karel Voznyák nem aludt jól. Először is az előző este érete legnagyobb megrázkódtatását élt át. Normális körülmények között a Lott lengyel légitársaság gépeinek személyzete... És jó fősztyú volt, szinte minden teketória nélkül szokott átesni az útlevér és vámvizsgálaton. Ezúttal átvizsgálták, alaposan átvizsgálták őket. Amikor a vele foglalkozó brit hivatalnok matatni kezdett necseszerjében, szinte rosszul lett a félelemtől. Amikor elővette a villanyborotvát, amelyet az SB emberei adtak át neki Varsóban fölszállás előtt, majdnem elájult. Szerencsére a borotva nem elemes, nem is tölthető fajta volt, és nem akadta közelben megfelelő dugaj, hogy kipróbálják. A tíz tehát visszatette, és eredmény nélkül zárta le a vizsgálatot. Voznyák úgy vélte, ha valaki bekapcsolta volna mégis, a borotva biztosan nem működött volna. Elvégre csak kell lennie benne valaminek a rendes motorján kívül. Mi másért kellett volna akkor Londonba hoznia? Pontosan reggel nyolckor a főposta alsó szintjén belépett a nyilvános vécébe. Egy jelentéktelen külsejű esőköpenyes ember mosta ott éppen a kezét. A fenébe is gondolt a Voznyák, amikor az összekötő belép, várnunk kell majd, amíg ez az angol elmegy. Aztán a férfi megszólította hangzót. Jó reggelt. Ez Jugoszlávegyen ruha? Voznyák megkönnyebülten föl sohajtott. Nem. A Lengyel Nemzeti légitársaság alkalmazottja vagyok. Szép ország Lengyelország mondta az idegen, és megtörölte a kezét. Teljesen nyugodnak látszott. Voznyáknak mindez új volt. Először is utoljára esküdött meg magában. Csak állt a csempézett padlón is fogta a boratvát. Sok kellemes percet töltöttem az önök szép országába. Ez azt gondolta voznyák. Sok kellemes perc a jelszó. Oda nyújtotta a boratvát. Az angol összevonta a szemöldökét, és az egyik fülke ajtajára pillantott. Voznyák ilyetten vette észre, hogy az ajtó zárva van, valakiben van. Az idegen a mosdó fölötti polc felé biccentett. Voznyák odaragta a boratvát. Aztán az angola vizelde felé biccentett. Voznyák gyorsan leúzta a cipzárját és odált az egyik elé. Köszönöm, magyogta. Szerintem is gyönyörű. Az esőköpenyes ember zsebre tette a borotvát, föltartotta öt újját jelezve, hogy Voznyáknak még öt percig ott kell maradnia, és távozott. Egy órával később Petrovski a motorkerékpárján már azokban a kertvárosokban járt, amelyek London északkeleten keleten elválasztják. Előtte az A12-es autópálya húzódott. Reggel kilenc óra volt. Ugyanebben az órában a Tor Britannia Komp, amelyet a DFDS társaság üzemeltetett, és Gothenburgból jött, lassan odasimult a Park Store rakparthoz, nyolcvan mérföldnyire az Essexi tengerpartról. A róla leszálló utasok a megszokott turisták, diákok és kereskedelmi utazók voltak. Köztük volt Steve Lundqvist is hatalmas szábgépkocsijával. A papírjai azt állították, hogy svéd üzletember, és nem hazottak. Valóban svéd volt, az volt születése percétől fogva. Ám a papírok elfelejtették megemlíteni, hogy régi kommunista is, és ahogyan Herr Helmut Dorn, ő is a félelmetes Markus Wolf tábornoknak, a keletnémet hávé a hírszerzőszolgálat külföldi műveletek osztálya vezetőjének dolgozik. Mindazonáltal megkérték, hogy szálljon ki a kocsiából, és vigye a bőröndjét a vizsgálópadra. Ezt udvarias mosolyal meg is tette. Egy másik vámtiszt felnyitotta a motorházat és bepillantott. Egy kis focilabda méretű gömböt vagy egy nagyobb fémcsebet keresett eldugva valahol. Nem volt semmi olyan. Benézett a kocsi alá is végül az üres csomagtartóba. A vámtiszt hajtott. Ezek a londoni kívánságok csak púp az ember hátán. Az üres csomagtartóban csupán a szerszám készlet volt, valamint az emelő az egyik oldalhoz, a készülék pedig a másik oldalhoz szíjazva. A svéd ott állt mellette bőröngyével a kezében. Kérrem szépen, mondta a svéd. Rendben van? Igen, köszönöm, uram. Érezze jól magát nálunk. Egy órával később, tizenegy előtt a szám begördült a Kingsford Park Hotel parkolójába, lájár délehál falójában, Colchester-től kisédérre. Lundquist kiszállt és nyújtózkodott. A délelőtti kávézás ideje volt ez, és a parkolóban több gazdátlan kocsi állt. Az órájára pillantott, még öt perce van a találkozóig. Szoros, de tudta, hogy van még egy egyórás kötelező várakozási idő, ha késne, no és egy biztosító találkozó valahol másút. Kíváncsi volt, mikor bukkan fel a kapcsolat, ha ugyan fölbukkan egyáltalán. Nem volt a közelben már csak egy fiatalember, aki a bmw je motorjával vesződött. A svédnek fogalma sem volt, hogyan fog festeni a kapcsolata. Cigarettára gyűjtött, és visszaült a kocsiába. Tizenegykor megkocogtatták az ablakát. A motoros áldott. Lundqvist megnyomta a gombot, és az ablak sziszegve leszaladt. Tessék! Az esbetű a már Svédországot jelenti, vagy Svájcot, kérdezte az angol. Lundqvist megkönnyebbülten elmosolyodott. Úr közben már megállt egyszer, tűzoltó tűzoltókészüléket, és az most a gyutazsákban, a mellette lévő ülésen várakozott. Svédországot, mondta. Most érkeztem Gothenburgból. Soha nem jártam, ott mondta a másik. Aztán változatlan hangom hozzátette. Hozott nekem valamit? Igen, mondta a svéd. A van mellettem. Ablakok néznek erre a parkolóra, mondta a motoros. Menjen körbe a parkolón, haladjon el a motorom mellett, és dobja ki a csomagot az ablakát. A kocsi köztem és az épület ablakai között legyen. Mostantól számítva öt perc múlva. Visszabaktatott a motorjához, és tovább ügykölte. Öt perc múlva a száb elhaladt mellette, és a zsák a földre csusszant. Fölkapta, és nyitott csomagtartójába tette, még mielőtt a száb kiért volna a szálloda ablakainak látósugarából. Soha többé nem látta a szábot, de nem is akarta látni. Egy órával később már a garázsában volt, Tedfordban, két csomagját betette az autója csomagtartójába, és természetesen a motorról ismét autóra váltott. Fogalma sem volt arról, hogy mi van a csomagokban. Ez nem tartozat rá. Kora délután már otthon volt Ipswichben, és eltette mindkét szállítmányt. Ezzel a tizedik futár is teljesítette küldetését. John Prestonnak május 13-án kellett ismét munkába állnia a Gordon Streeten. Tudom, hogy nehezen tűröd, de szeretné, ha maradnál, mondta szörny Nigel Örvin az egyik látogatásakor. Telefonálj be, hogy nagyon megfáztál. a orvosi igazolás kell szólni nekem. Számos orvoson van, aki boldogan Tizenhatodikán Preston ismét tudta, hogy Zsák utcában van. Mivel nagyobb feltönést keltették a vámosok és az útlevelesek megtettek mindentőlük telhetőt. A vendégek puszta létszámra hetetlené tette minden egyes érkező tütetes átvizsgálását. 5 hét telt el azóta, hogy az orosz tengerészt megtámadták Glasgow-ban, és Prestonnak meggyőződése volt, hogy a futárok zömét elszalasztotta. Talán már mind jártak az országban Szent velőtt, talán a fedélzeti matroz volt az utolsó. Vagy... Egyre növekvő kétségbeesésen alapította meg, hogy nem tudja, van-e bármiféle határideje, és ha igen, az mikor van. Csütörtökön, május 21-én az Osztendéből érkező Kom kikötött Folkesztonban, és kiömlöttek a gyomrából a szokásos a gyalogos turisták, autósok, meg a térkamionok dübörgő serege. Ezek az óriások szállítják az Európai Gazdasági Közösség áruinak zömét Európa egyik végéből a másikba. Hét kocsinak német rendszáma volt, hiszen osztende a kedvenc kikötője a Nagy-Britanniával üzleti kapcsolatban évő észak-német cégeknek. A nagy pótkocsis Hanumag a konténer szállítmányával semmiben sem különbözött a többbitől. A bürokratikus papírmunka egy óra hosszat tartott, ám minden rendben találtatott, és senkinek nem voltok azt hinni, hogy a sofőr másnak is dolgozik, mint annak a szállítási vállalkozónak, akinek a neve a kocsira volt írva. Nem voltok a senkinek kételkedni sem abban, hogy a konténerekben más van, mint az angol reggelizőtnek szánt német kávéfőzők. A vezetőfülke mögött két nagy függőleges cső nyújt az ég felé, hogy a dízelmotor füstjét föl és elvezesse az utakon közlekedő többi járművezető orra alól. Már este volt. A nappali műszak fáradtan várta az zárást, és a kocsit tovább zavarták Esford, azaz London felé. Forkestonban senki nem tudhatta, hogy azokban a függőleges csövekben, amelyek sötét füstöt okáltak, amikor a kamion kigördült a vámcsarnokból, valójában más csövek vezetik el belőle a füstöt, és amikor az indításkor felbőgött a motor, senki nem gondolt arra sem, hogy a hangtonpítókat kivették a kocsiból, hogy több helyhez jussanak. Jól sötétedés után, egy útmenti kávézó parkolójában, a Kent megyében lévő Lenhem közelében, a sofőr fölmászott a vezető fülketetejére, Leszerelte a füstelvezető csövet, és kivet belőle egy 18 hüvelyk hosszú, hőálló textiliába tekert csomagot. Nem nyitotta ki, csak átadta a feketébe öltözött motorosnak, aki elszágultott fel az éjszakába. A nyolcadik futár teljesítette küldetését. Ez így nem jó, Sir Nigel, mondta Preston az SCS főnökének pénteken este. Nem tudom, mi a csuda folyik itt. A legrosszabbtól tartok, de nem tudom bizonyítani. Próbáltam elkapni még egy, csak még egy futárt azok közül, akik a véleményem szerint országunkba érkeztek, de nem sikerült. Azt hiszem, hétfőn vissza kellene mennem a Gordonra. Tudom, mit érzel, John, mondta Sir Nigel. Ugyanúgy érzek én is. Kérlek, adj nekem még egy hetet. Nem látom értelmét, mondta Preston. Mit tehetnénk még? Imádkozhatunk, gondolom, mondta gyönkéden Egyetlen baklövést, mondta dühösen Preston csupán egyetlen baklövést szeretnék.